Annarkabli, um ála og jafönnu. Hernd er að dvergar hafi uppaflega verið skapaðir af ála í myrkum miðgarðs. Svo mjög þráði áli komu barna alföður því að hann langaði til að egnast lærisveina sem hann gæti kent fræði sín og eðnir. Hann var svo óþólin móður að hann gæti ekki beðið eftir því að áætlanir alföður fullkomnöðust. Áli var sjálfur að skapa dvergana frá grunni í síni núverandi mynd því að hann hafði ekki hugmyndum útlít eða eðli barna alföður sem beðið það eftir. En líka hafði það áhrif á hann að þá var ríki Melkors það mest á jörðinni. Því gerðan þá kröftuga og óslítandi segja. En þar sem hann ótaðist að hinnir varlarnir myndu hæðast stað verki hans, þá mótaðan þá í leinum. Fyrst skópan hina sjö ættfeðurtvergana í salarkinnum sínum undir fjöllum miðgarðs. Áli aðeir nú lokið mótund vergar sinna og vanaður með verksitt og hófa að kenna þeim það tungumál sem hann hafi útséð þeim. En alfaðir fylgdist með öllu og jafnskjótt talaðan til ála sem heilði rödd hans og hlitti þögur á. Og rödd alfaður sagði við hann, hví hefur þú þetta? Hví hefur þú reynd að gjöra þá hluti sem eru utan getur þinnar og valdsvís? Higgað því að þú hefur hlótið þína eigin tilveru og aðeins hana að gjöf frá mér. Og því geta lífverur skapaðar af þínum höndum og huga aðeins lifað af þinni tilveru. Aðeins hreyfst þegar þú vilt þær hreyfi sig. Og hverfi hugurðin annað, þá verða vera standa vilja og hreyfingarlausar. Var það kanski fyrir eftir þann þín? Áli svaraði. Nei, ég óskaði reyndagjættir slíku fóræði. Ég þráði sjálfstæðar verur, öðruvísi en mig, til að elska þær og kenna þeim svo þær mættu nema þegurð jásins sem þú skapaðir því að mér fannst vera nægilegt rýma á örtu fyrir margvalt fleiri til að njóta hennar, en samt er hún ennað mestu auð og hljóð. Og í óþólin mæði minni hafa mér orðið á mistök. Samt varðið þið ég í hjarta mínu sköpun þína, og barnið sem hefur lítinn skilning getur leikisir að verkum föður síns án þess að misvirðan, af því að það er hann spart. Blasiða 44 En hvernig geti nú bætt úr mistökum mínum, svo að reyðið þín ligg ekki á mér til e Sem part föður míns færi ég þér allar þessi hlutir sem ég skóp. Þeir eru verk þeirra handa sem þú áður skópst. Gerðu við á hvað sem þú vilt. Er að ætti ég fremur að eyðileggja verk ofullætis Og Áli þref upp stóra sleggju til að möl brjóta dvergnana og hann grét. En ærfæðir fekk sammód með Ála bæði vegna auðmyktar hans og af því að hann gat skilið þessa löngun hans. Og allt í einu hörvuðu dvergnarnir undan hamrinum þær fyltust ótta og byggdust væðar. Og rödd alföður sagði við ála Ég tók bóðið þínu strax og þú nefndir það. Eða sérði ég að þessi hlutir hafa nú öðlast eigiðlíf og tala með eigin röddu. Annars hefði þur ekki getað hörfað undan högið þínu, nýja snúist gegn neittni skipan viljað þíns. Þá varpaði áli frá sér hamrinum og glattist og hann færði alföður þakkir og sagði, megi er hinn eini alfæðir blessa verk mín og en alfaðir tók aftur til máls og sagði með sama hætti og ég gaf hugsunum ænúanna myndi uppafi heimsins. Eins er nú tekið þrá þína og gefið henni tilveru í heiminum. En á öllu öðru leiti skulu handaverk þín eins og þú mótaðir þau vera óbritt. En hitt líði ég ekki að þessir sem þú mótaðir komi í heimin á undan þeim árborðnu sem ég mun skapa. Þannig geti heldur ekki launað óþorunmaði þína. Því hverði nú svo á Að þessir sem þú mótaðir skuli fyrstum sofa í myrkrinu undir steini og ekki koma fram fyrr en hinnir árbórnum hafa vaknað á jörðu. Fram að þeim tíma skalt þú og þeir býða. Hversu langt sem það vil vist. En þegar þeirra vitjunartími kemur mun ég vekja þá úr dái og þeir skulu verða þeir sem börn. En hættir við að deilugjart verði með þar þinna og minna barna, þeirra sem eru aðeins fósturbörn mín og hinna sem ég hef skapað að mínum vilja þá tók Áli hinn að sjö dverga og lagði þá til kvíldar á fjarlægum aðskildum stöðum og að búnu snér hann aftur til Valalands og hófðar byð sína löngum stundum og árum. Þar sem Áli af því ætla dvergunum að rísa upp á valda árum melkors gerðan þá sem fyrr segir sterka og þolgóða. Því eru þeir grjóð herðir, harðsnúnir, staðfastir játt í vinóttu sem fjandska. Er þóla erfiði, hungur og líkamsmeðsli, betur en aðrar talandi þjóðir. Og þeir lifa lengi, eru miklu langlífari en menn, en þó ekki ævarandi. Álvar miðgars töldu forðum að dvergar hyrfu við dauðan aftur til þeirrar moldar og steina sem þeir voru gerðir af, en sjálfur geta þeir ekki fallist á það. Blasiða 45 Þeir trúaði að áli sköpudur vera, sem þeir kalla mahal, muni annast um þá, og kveðja þá til Hárra Sala Mandósar, sem sérstaklega eru þeim búnir. Einnig haldaði því fram að Áli hafi sagt forfæðrum þeirra að alfæðir munið að þá og gefa þeim óskóraðan sess meðal barna sinna. Hlutverk þeirra sé að þjóna Ála og að loðum hjálpunum að endurreysa ördu eftir hinnstu orustu. Þeir trúa því enn fremur að þeirnir sjö forfæður dverga munist nú aftur, lifa meðal þeirra og bera að nýju sín fornu heiti, Frægastur þeirra á síðari öldum var Durin, forfaðir þess ættstops dverka sem mest neyðist til vínátu við álfa, en bústæður þeirra var í Kasat Dúm, sem einning nefnist Mórija. Meðan Áli vann að sköpum dvergana, lendi hann verki sínu fyrir öðrum völum. Þó kom þar að lokum að hann opnaði Jafunu huga sinn og sagði henni frá öllu sem gest hafði. Þá sagði Jafana við hann. Miskun kun samur er er hin eini hjarta vitt gleðst og engin furða því þú hefur ekki einungis hlutið fyrirgefningu heldur mikinn ávinning en fyrir það að þú leyndir huga fyrir mér þar til þú hafðir lokið verkinu og gafst mér ekki tækifæri til að hafa þar áhrif er rétt við að börnin munu hafa lítinn áhuga á þeim hlutum sem ég elskar þau munu einkumta á þá hlutir sem þær geta skapað með eigin höndum eins og faðir þeirra þeir neðan jarðar og lítinn áhuga hafa á þeim gróðri sem græðir og lifir á jörðinni. Mart treð mun miskunanlaust falla fyrir snörpubiti ekki árna þeirra. Háli svaraði, en þannig mun einnig hinn sönnu börnum arföður vera farið, því að þau munu einnig þurfa eitthvað að býta og brenna, og þau munu þurfa að smíða sér hús. Og þótt gróðurinn í ríki þínu geti haft sjálfstætt gildi án þess að börnin komi til, þá mun er hin eini samt veitaðið um yfirráð yfir hon eins og öllu öðru á jörðinni, svo þeir mig í nýta sér hann. En þó ber þeim sangamt tilgangi ers að sínum verðingu í þakklátum huga. Það munið þeir ekki gjöra ef melk og myrkvar hjörðu þeirra, Javanna. Hún var engan veginn sátt við þetta, heldur sorgbitin í hjarta sér og áhyggjufullum hvað gerast myndi á miðgarði á komandi tögum. Því steig hún fram fyrir mannveg og án þess að koma upp um gjörðir ála, sáð hún, Er það satt sem áli hefur sagt mér, að þegar börnin koma, muni þau hljóta yfiráð yfir öllum árangrunum af mínum verkum og geti meðhunduð þau að eigin get þóta? Rétt er það, sagði manni. En hví þú? Hvað var til þess að þú fórst að spyrja ála að þessu? Blasiða 46 Javana þagði við og horfði inn í eigin hugarheim. Svo svarað hún, vegna þess að hjarta mitt ræðist hérna komandi daga. Öll verk mín eru mér svo kær. Var ekki nóg að melkor spildi svo morgum þeirra, á ekkert sem ég hef skapað að vera löst undan yfiráðum annarra? Hefðu hún mættir ráða, hverju myndur þú helst vilja hlífa? spurði mannvið. Hvað er þér kærast af öllu í ríkið þínu? Allt ef það jafn dýrmætt, svaraði Javanna, því að eitt stuðlar að gildi allra hinna. Allt sem hreyfist, kervarnir, hinni rótlausu, Svo sem dýrin geta þú lagt á flóta og valið sig, meðan orlvarnir, hinn er rótfustu, gróðurinn sem vex geta það ekki. Og meðal þeirra eru mér kær trén. Þau eru seinvaks innan fljótfeld, og þeirra sem ekki greiða sitt gæld með ávöxtum verður líkt saknað þó að þessu höggvinn. Það sé ég ekki, huga mér. Ég vildi óskaða trénmættu mæla fyrir mun allra hinnar rótfustu og refsa þeim sem beita þau rangindum. Það var undanleg hugsun, saði mann við. Hún hvað þó við í söngnum, saði Jafanna, fyrir að meðan þú vast uppi í himilloftunum með ilmi að smíða skíin og láta þau hella niður rigningunni, þá lyfti ég greinum stóra trjáa til að taka við vöguninni og söm þeirra hófu upp söng til alföður í gegnum vinda og regn. Þá þagði mannveg við og þessi hugsun Jafannu sem hún gróður setti í hjarta hans, húks og dafnaði, og sjálfur alfæðir fann fyrir henni. Þá virtist manveð eins og söngurinn reysi aftur allt í kringum sig, og hann greinti nú í honum margt sem hann hafði áður vísu Ísueylt, en ekki skilið. Og að lokum endunýjaðist sínin í söngnum. En nú var hann ekki fjarlæg sem forðum, heldur var hann sjálfur inni henni um lögin, og samt sá hann að hann var í hendi alföður. Og höndin smegði sér inni hann, og útfrá henni spryttu mörg undur, sem fram að þessu hafði verð honum hulinn í hjörtum ænúanna. Þá vaknaði manve og hann hjálst niður til Jafunnu á Grænhaug Helselóhar. Og hann settist við hliðinnar undir tveim trjánum. Og manve sagði: Ó oh, kemendurí, drottinn gerðar Sjálfur er hinn eini tala við mig og málti: Halda einhverir meðal vala að ég hafi ekki heyrtt allan sönginn, jafvel minsta tón lægstu réttar. Sjá, þegar börnin vakna, þá mun hugur Jafunnu einnig vakna. Og hún mun kalla til anda úr fjarlægð sem munu fara jæmt til hinnar rótlausu og rótföstu. Og sumir munu dveljast meðal þeirra svo mikil smettnir og réttlátt reyðið þeirra munum ekki átta. Svo mun verða í fyrstu, á meðan hinnir árborðnu eruð að völdum og hinir síðborðnu en ungir. Blasiða 47 En minnist þú þess ekki nú, kemintári, drottin gerðar, hjælt manni við áfram, að hugurðinn sönga ekki alltaf einn? Mættust ekki líka þínarhugsanir og mínar, svo að við tókum flugið, líkust þeim stóru fuglum sem sveima óvar skýjum, og svo mun einning verða að vilja alföður og áður en börnans vakna, að þá munu erðnir vesturdrótna taka flugið á vangum vindarna. Þá gladdist Javanna, reis á fætur og hóf hendur sína til himins, og hún sagði, Hátt skulu rísa tré drótningar í alðarinnar, svo að erðnir konungsins mikið egnast bústað í þeim. En Manve reis líka á fætur og knæfði svo hátt að röddans viltist koma niður til jáfunnu ofan að bröytum vindanna. Nei, sagðan, aðeins trí álamunu verða nógu hátt til þess. Því að einungis í fjöllunum munu ergnir eiga sér bústæði og þángað heyra rættir þeirra sem ákalla okkur. En um skóana munu ganga trjá hildafnir. Aðsó búnu skildu þau Manve og javanna og hún sneri aftur til ála. Hann stóð í smiðju og held í bráðnum málmi í mót. Mikið var örlætið ers hins eina, sagðun. Börn þín skulu fara með gát. Því að í skóunum mun ríkja hulið vald, og ef þau reyta það til reyði, mun að bitna á þeim. Engu að síður munu þau þarnast trjá við þar, Áli, og helt áfram smíðum sínum. Blasiðu fjördjú og